Cinta susah hati lagna sapa duhai dara cendel si bunga menjumpa ci indah lagoi na sajalon tehnu cuhate butra kelan mata Kibunem kupula, pinta lampa emhasie, hancho hante mu nie. Cinta Aga nic wspólnego